Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya saya mau menanyakan Masalah dalam suat kan Ada kehilafan saya akan Seperti kata Bu Yan Masa bismillah menurut Pada minum syafiian Wajib dan menurut ahli lain Tidak wajib Nah ini kan terjadi kehilafan di antara para ulama Padahal Nabi Muhammad kan setiap hari Selalu suat berjamaah Dengan para sahabat dan hal tersebut disaksikan dan didengar oleh banyak sahabat setiap hari, setiap saat melihat Salah Rasulullah Salat Nah, tentunya kan hadar ini harusnya sampai kepada umat menjadi hadar yang mutawatir Sehingga tidak terjadi kehilafan seperti yang terjadi saat ini Para ulama kehilaf Nah, hal ini bisa terjadi kenapa, bu Ya, padahal suatu keseluruhan setiap hari berjamaah dan disaksikan oleh sahabat yang banyak Didengar bacaannya Dilihat tingkah nak cara Rasulullah sujud Dan sebagainya Sekian warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah membaca bismillah Atau Sesuatu yang terjadi Di antara para ulama perbedaan Kita harus tahu bahwasannya dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama itu tidak satu martabat. Jangan dianggap semua riwayat dari nabi itu semuanya mutawatir. Dan yang menghukum mutawatir bukan Anda atau saya. Akhirnya para pakar-pakar hadis. Hadis mutawatir sangat sedikit, kalau Al-Qur'an jelas mutawatir. Susunan martabat dalil hujah hujah itu yang paling tinggi dan paling tinggi adalah jika hujah itu adalah qath'iyud dalati dan sekaligus qath'iyul wurudi secara dalalah menunjukkan makna yang jelas dan dia adalah satu dalil yang pasti benar dari nabi mutawatir ini martabat paling tinggi baik dari hadis mutawatir atau al-Qur'an maknanya jelas tidak mengandung makna ganda Maka ini tidak boleh orang berbeda pendapat. Ini adalah masalah aqidah. Kalau sudah kulu wallahu ahad, orang baru belajar bahasa Arab sudah mengerti. Allah mahatung, tunggal. Tidak ada artinya tunggal itu tiga. Pasti dia adalah enggak mengerti matematik. Tunggal ya tunggal. Makanya adalah qut yud dalalah. Menunjukkan makna yang jelas. Qut yul urud datang di Al-Quran dan itu adalah mutawatir. Ini saja menjadi kesepakatan. Orang tidak boleh berbeda pendapat di sini. Kemudian selebihnya adalah Tiga dalil berikutnya adalah Medan luas untuk kita berbeda Tapi bukan berbusuan Karena yang tingkat yang kedua adalah -wurud", Benar adanya di dalam Al-Quran tapi dalalati, Tapi ternyata dalalah Menunjukkan makna yang ganda Tidak pasti makna yang itu Sehingga di sini ada celah Bukan celah maksudnya kekurangan Di sini ada peluang bagi ulama untuk berbeda pendapat Bahkan kadang dalam bahasa Arab begitu unik dan indahnya satu lafaz maknanya dua yang bertentangan seperti quru wal mutalaqatu yataradhasu nabiy anfu tidak salah. tiga quru salah quru tiga quru bagi seorang wanita yang dicerai hendaknya dia untuk menunggu yaitu masa iddah untuk jangan sampai tidak menikah lagi jangan sampai menikah terlebih dahulu kecuali selesai, selesai tiga quru Lekuru ini apa? Dalam bahasa Arab, Kuru itu ada artinya suci. Tapi bahasa Arab juga mengatakan, Kuru itu ada namanya abdad, satu lafad, maknanya dua. Kuru maknanya had. Loh, had dengan suci ini bertentangan. Tapi ada dalam bahasa Arab. Disebutkan dalam halukang. Ayatnya Al-Quran jelas, Qutiyudurudi, pasti benar jadi dalam Al-Quran. Cuma maknanya, adalah dua makna. Maka diambil oleh mata Imam Syafi'i dan Jumhur, kalau Kuru ini adalah suci. Lalu Imam Abu Harifah mengatakan bahasanya, Uruk itu adalah had Ini padahal Al-Quran Mutawatir, tapi maknanya Mengandung makna Dua makna, bahkan ada lebih dari itu semuanya Maka ini adalah peluang bagi mereka Untuk bisa berbeda pendapat, tanpa mereka Harus bermusuhan Selanjutnya adalah yang Qatiyyul dalalati Wabaniyul wurud Qatiyyul dalalahnya pasti jelas tapi riwayat ini adalah tidak bisa dipastikan benar tapi sahih seperti hadis-hadis sahih khabar ahad yang bukan mutawatir. yang ada dalam kitab sahih Bukhari tidak semuanya mutawatir. Termasuk hadis masalah bismillah. Hadis masalah bismillah bukan mutawatir. Siapa yang mengatakan mutawatir? Yang mutawatir adalah Al-Qur'an. Wakra umma daya sara Al-Qur'an bacalah apa yang kau bisa dari Al-Qur'an. Jadi dalam salat yang wajib yang harus disepakati yang enggak boleh tidak adalah membaca Al-Qur'an. Adapun membaca surat Al-Fatihah itu adalah jumhur ulama tiga madhab. Malik, Syafi'i, Hambali. Menurut Imam Abu Hanifah membedakan ini pembahasan fikih panjang sebentar. Harus tahu dan ditanya mereka mana mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah membaca surat Al-Fatihah hanya wajib saja bukan sebagai sesuatu yang fardu. Jadi Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan, dengan wajib. Fardunya adalah, fardunya membaca Al-Qur'an. Apa saja. Makanya kalau dalam mata Abu Hanifah, kalau Allah wa Akbar setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim, qulwallah wa ahad, Allah wa Akbar sah. Tapi dosa. Tapi solatnya adalah sah. Karena Al-Qur'an, matanya sarah bin Al-Qur'an. Apa yang kau bisa dari Al-Qur'an baca. Dalam mata Imam Malik, mengatakan Bismillah adalah, bukan dari bagian ayat Al-Qur'an yang didengar dari Nabi SAW. Artinya, mereka mendengar riwayat yang mereka yakini oleh Madhab Imam Malik. Bahawasanya, Nabi Muhammad tidak menggunakan Bismillah. Hanya Madhab Malik mengatakan, Bismillah, tapi disembunyikan. Tidak diterangkan. Tapi Madhab Imam Syafi'i RA mengatakan, Bismillah adalah bagian daripada setiap surat. Bagian daripada Al-Fatihah. Buah daripada keyakinan Madhab Imam Syafi'i, maka kalau ada orang membaca surat Al-Fatihah, Bismillah adalah tidak sah. Tapi Madhab yang lain, nah Ini sebenarnya sederhana, karena Pak ke situ. Tidak semua riwayat mutawatir mutawatir itu bagaimana? Marwah hujam, muanajamin. Yang dira'at oleh sekelompok dari kelompok, jadi yang terlibat itu banyak. Di generasi kita puluh, ratusan orang, puluhan orang, puluhan orang, puluhan orang sampai layum kini mutawatiru ma'alalik adabi. Yang mustahil mereka itu dusta. Kalau mutawatir itu, biarpun orang kafir, kalau berita mutawatir itu benar. Apalagi orang beriman mutawatir, mutawatir contoh. Ibu pernah melihat Amerika atau tidak? Tapi yakin ada enggak? Nah, kalau ada orang mengatakan saya enggak percaya, enggak ada mutawatir beritanya sampai ke kita mutawatir. Setiap orang cerita, setiap orang ajamunan. Apalagi dibuat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hadis-hadis tersebut termasuk khusus masalah bismillah bukan mutawatir. Tapi benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian ketahuilah lah bahasanya khabarul ahad la yufidul yakin kalau khabar ahad yang tidak mutamaktif itu tidak boleh orang memastikan orang lain harus ikut sehingga disinilah lapangan atau peluang untuk berbeda pendapat ada pun hujah yang keempat adalah dhaniyu dalalati dhaniyu al-wurud dari hadis Nabi SAW yang dhaniyu dhaniyu wurud belum pas tentu pasti dari Nabi tapi dikatakan sahih mungkin ada kemungkinan bukan dari Nabi selagi buta kotor. tapi ingat selagi itu adalah sahih kita hendaknya mempercayai tapi bukan untuk urusan akidah the new dalalah terkadang dalalahnya pun tidak jelas maka inilah peluang fikih berbedakan pendapat. dan bagi ulama terdahulu sudah enteng makanya yang ribut itu Allah yang meributkannya Imam Malik rahimahullah ta'ala menyembunyikan matahat Malik yang menyembunyikan termasuk Imam Ahmad bin Hammad anda mengatakan tidak pakai Bismillah sahah menurut mereka karena mengatakan Bismillah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah yang pakai Bismillah adalah karena mengatakan Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah ini sederhana perbedaan ini dan tidak usah digunfamal begini jangan sampai seolah-olah oh ini pertanyaan atau ide ini lebih bagus dari ulama terlalu mereka lebih cerdas dan mereka sudah mengerti pertanyaan yang anda tanyakan karena memang bukan mutawatir mau dibaksain mutawatir bagaimana mutawatir mereka sholat berjamaah mereka bicara tentang khusyuan tentang sholat tapi masalah bismillahirrahmanirrahim mungkin ada pertanyaan ya kau sampai tidak tahu bacaan bismillahnya bismillahirrahmanirrahim Ya tahu berikutnya dinukil kok ada yang matakan baga bismillahirrahmanirrahim ya kau ada yang lain tidak nah, itu yang diketahui oleh dia jadi tidak ada yang bisa meliput meliput mencakup semua yang dilakukan Nabi kecuali mereka mengambil apa yang mereka ketahui saja dari sisi ini sisi ini. dan kata mengetahunya itu ada khasir kurang mungkin karena konsentrasi dengan kehusuannya sampai dia tidak ingat. akan tapi langkah bijak adalah khusus di negeri kita Indonesia Raya ya kebetulan masyarakatnya adalah pengikut makam imam syafi'i yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada surat al-fatihah jangan sekali-kali anda menjadi imam tanpa membaca bismillah karena anda membuat keraku-rakuan umat dengan egois, kalaupun seandainya anda pengikut mata malik pun, tidak semestinya anda bersikeras semacam itu tidak perlu kita keras kalau semacam itu, bahkan coba kalau dipikir lebih bijak mana kalau ada orang ini, selalu kami sampaikan, kita perlu bijak, khususnya di Indonesia kalau anda di Mekah, atau anda di Maroko, atau di mana mungkin berbeda kasusnya, karena masyarakat sana ada mereka malikiyah, yang menyembunyikan al quran Bismillahnya tapi khususnya di masyarakat Indonesia coba seandainya ada orang matahat maliki datang ke Indonesia atau bantul Imam Ahmad bin Hamal datang ke Indonesia coba suruh dengar kalau seandainya anda datang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau anda wahai orang yang bermatahat malik misalnya datang lalu datang ke sini tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim kira-kira lebih bijak mana coba kalau anda membaca bismillahirrahmanirrahim, sepakat tidak ada yang mengatakan batal sholatmu. Siapa? Kalau pakai bismillah, ada yang mengatakan batal? Tidak ada. Tapi kalau anda tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan batal atau tidak? Ada. Sekarang lebih hijau mana kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim ada yang mengatakan batal. Kenapa kau pusing? Pakai bismillahirrahmanirrahim, seksirah. Teman anehnya itu imam kampung, gara-gara umrah bismillahnya ketinggalan di Madinah. Ini sakit ya. Problem itu. Ha? Tidak seperti, jadi ada kemudahan-kemudahan. Ini adalah khilaf diantara fukaha. Kalau sudah di masyarakat kita, Indonesia, Raya, ya sudah lah pakai bismillahirrahmanirrahim. Cuma aneh, yang orang tidak pakai Bismillah itu bukan dia mengatakan madhab malik atau imam ahmad bin hambal. Dia mengatakan, ini yang paling benar. Wah, Ini yang perlu dipotong lidahnya. Ulama' dulu pun tidak seperti itu. Di saat meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Ini buah daripada ijtihad ini orang namanya, tanya madhabmu apa? madhab haram! waduh ini tambah kacau lagi sudah tidak ikut madhab maling, tidak itu masak imam abu hanif, tidak itu? itu ikut siapa sudah tidak bermadhab, tak tanya paham, bifat latihan dengan gurunya, itu madhab baru buat ente. ini orang akhir zaman, jelas ya? ini adalah sederhana masalah perbedaan semacam, ini ini adalah tikih perbandingan yang dihadirkan para ulama' untuk kita itu agar semakin lapang dadap jadi supaya kita tidak keras-keras baik masalah mutawatirnya satu dalil ini ada bagiannya masing-masing kebetulan yang ditanyakan bukan sesuatu yang mutawatir baik membaca Al-Qur'annya ia mutawatir kerana dari Al-Qur'an tapi perinciannya Al-Qur'an kayak apa? fatihah dan sebagainya bukan mutawatir sehingga dalam mata Abu Hanifah mana-mana dibedakan mata Abu Hanifah itu kalau dalilnya mutawatir makanya menjadi farad kalau dalilnya adalah bukan dari yang pasti maka itu dah menjadi wajib saja kalau kita semuanya wajib dengan tertu sama kecuali bab haji itu saja. Wallahu a'lam bishawab